בעזרת השם מטבח ספר ליקודי תפילות, תפילה קכ"ה, מבסד על תורה קפ"ה בליקודי מוהר"ן. יהי <"יר> רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אל הגדול, הגיבור והנורא, שתרחם עליי, ותמשיך ותשפיע עליי פחדך ואמתך ויראתך הקדושה, ותשמרני ותצילני מכל מיני ירעות הנפולות, ירעות חיצוניות. ולא יראה ולא יפחד משום דבר שבעולם, לא מחיה רע ולסטים, ולא מפריצים רשעים, ולא משום דבר שדרך בני אדם לפחד ממנו. מכולם תשמרני ותצילני שלא יראה ולא יפחד מהם כלל. רק אז כן להתבונן תכף במהירות גדול לאמת לאמיתו, שאין בהם כוח ליראנו ולהפחידנו. כי אם על ידי שנפלה ונתלבשה בהם היראה מלמעלה. ואזכה להעלות היראה לשורשה, להתיירא ולפחד ממך ומפניך, היום ונורא. באופן שאזכה ליראה קדושה באמת על ידי זה, ולהעלות כל היראות הנפולות לשורשן ולמקומן. ותעלני מדרגה לדרגה וממעלה למעלה, עד שאזכה לבוא ליראה הילאה בשלמות. שלא יצטרך עוד להמשיך על היראה על ידי התעוררות מדברים תחתונים שנפלה בהם היראה העליונה. רק אזכה להתעורר מעצמי ליראה שלמה מפניך, שתגדיל חוכמתי ובינתי ודעתי בקדושה גדולה, עד שאזכה לבוא ליראה הילהה בשלמות על ידי התבוננות ליבי בגדולתך ורוממותך, תתברך לנצח. אשר יראתך ואמתך על כל שנעני שחק, כל דרמה מעלה ומטה, כולם ירעדון ויפחדון מפניך. מי לא יראך, מלך הגויים, כי לך יעדת. כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם, מעין כמוך. מעין כמוך, אדוני, גדול אתה וגדול שמך בגבורה, אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו. מלא רחמים, אל גדול ונורא, תן לי יראה שלמה באמת, יראת העונש ויראת הרוממות, בתכלית הקדושה בשלמות. עוזרני וראשייני מהרה וזכני, שתהיה יראתך על פניי לבלתי אחטא עוד שום חטא ועוון כלל. אם אבן פעלתי לא אוסיף ולא אשוב עוד לחיסלה. וזכן ובהחמך הרבים אותי ואת זרעי ואת כל זר עמך בית ישראל, להתקרב לצדיקים אמיתיים שהם האוצר של יראת שמיים, אשר הם מלאים מרעה ואימה ופחד מאתך. זכני להתקרב אליהם באמת עד שאזכה לקבל על ידם מרעה קדושה וטהורה. יראה תתעה ויראה הילהה לעילה ולעילה בתכלית השלמות באמת. ותהיה בעזרי ותושייני בכל עת שנזכה לשבר כל המניעות הגדולות והעצומות וכל המסכים המפסיקים והמונים מלהתקרב לצדיקים מראה אדוני באמת. הן מניעות מבני אדם קרובים ורחוקים, גדולים וקטנים, הן מניעות המוח. הן מניעות מחמת ממון, וטרחות, ויגיעות, וכל שאר מיני יגיעות, ועיכובים, ובלבולים, כולם אזכה בהחמיך לשברם ולבטלם, ולטרוח ולהתייגע בכל הטרחות והיגיעות, ולבוא בזריזות לצדיקי אמת. ואל ימנעני שום מונע ומעכב בעולם כלל. אנא, רחום, צדיק, אדיר, היום ונורא. אתה יודע עוצם היראה הקדושה שזכו הצדיקים האמיתיים על ידי עבודתם ויגיעתם ומסירת נפשם באמת אליך. עד שזכו להכיר אותך ולהתיירא מפניך ביראה נפלאה, יראה הילאה לאלה, לאלה לאלה, אשר יש כוח הקדושה שתגיע גם עלינו. רחם עלינו למענם ותשפיע עלינו מיראתם הקדושה והנפלאה, שנזכה גם אנחנו ליראה שלמה מפניך תמיד. ותהיה יראתך על פנינו לבלתי נחטא עוד, ונשוב אליך באמת ובלב שלם. רחם עלי למען שמך, וזכני להשתוקק ולכסוף תמיד להתקרב לצדיקים ויראים אמיתיים, עד שאזכה על ידי החשק והרצון באמת לשבר כל מיני מנויות שבעולם, ולסבול כל מיני טרחות וטרדות ויגיעות וייסורים בשביל להתקרב לצדיקי אמת. עד שאזכה להתקרב אליהם ולהתדבק בהם באמת ולהמשיך ולקבל מהם מראה שלמה באמת, באופן שאזכה להיות כרצונך טוב באמת תמיד לעולם ועד. ואזכה על ידי המניות וההגיות והטרחות שאסבול בשביל להתקרב לצדיקי אמת, שעל ידי זה יהיה נעשה כלי קדושה וטהורה לקבל על ידה שפע טובה וברכה וכל טוב לנו לכל בת ישראל. ריבונו של עולם מלא רחמים נורא ונשגב, ענני. זקן ומהרה ליראה שלמה באמת. קדוש אתה ונורא השמך, אשר כל צבא מעלה זוחלים ורועדים מהמת שמך, שרפים וחיות ואופני הקודש, וכל המלאכים הנוראים רועשים ומתפחדים מהדר גאונך, וכולם עושים בהמה ובירי ארץ אונך. אדוני, שמעתי שמעך יראתי. אדוני, פרו בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. תן לנו יראה מלא רחמים. תן לנו יראה איום ונורא. תן לנו יראה אלו הכל הצדיקים שהם שורש היראה. תן פחדך, אדוני, אלינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת. ויראוך כל המעשים, ישתחוו לפניך כל הברועים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. ריבונו של עולם, אתה נורא אתה. עשה עמנו נוראות ונפלאות באופן שנזכה לשוב אליך באמת. נוראות בצדק תעננו אלוהי אישנו, ויבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. ראה לי ה' דרכך, <עוד> אהלך בה מיסך, יחד לבבי ליראה שמיך. קדוש ונורא הושיענו וזכנו לבוא לכל מה שביקשנו מלפניך. ותן לנו יראה שלמה מפניך באמת, עד שנזכה על ידי היראה לעלות נחת ושעשועים גדולים לפניך. ועל ידי זה תשפיע עלינו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים ושלום, בני חי ומזון הרוויחי. עושר וכבוד וחיים וחולט ובגשמיות וברוחניות בזה ובבא. למען לא נבוש ולא ניקלם ולא ניכשל לעולם ועד. ותעלינו מהרה מעלה מעלה עד שנזכה ליראה הילאה בתכלית השלמות, ועל ידי זה יהיו נשלמים מעשינו לפניך בשלמות גדול, עד שנזכה שיהיה נשלם שמך הגדול והקדוש על ידינו תמיד בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ויגדל שמך עד עולם וישובו כל באי העולם אליך. ויעבדוך כולם באמה וביראה ובפחד גדול. יודו שמך גדול ונורא, קדוש הוא. ויקוים הרע מקרא שכתוב ארץ נתנאי ואולי יברכנו אלוהים אלוהינו, יברכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ. ונאמר ויראו גויים את שם אדוני וכל מלכי הארץ את כבודיך. ונאמר כי אדוני עליון נורא מלך גדול על כל הארץ. יהיו לרצון נמרי וגיוני מלפניך אדוני צורי וגואני. ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה אליך לקודשך ביראתך. ברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו. וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.